На столиці Гетьмана наблизився загін армії Петра Який ніби кликав на розмову Мазепу Той вирішив, що баритися нема чого І залишивши в столиці для оборони 10 тисяч війська Під проводом полковника Чечеля Та гарматного Осавула, німця Кенікзена Разом з 5 тисячами козаків Поспішно вирушив на зустріч Карлові му Козаки навіть не знали, куди йдуть Тільки перейшовши десну, Гетьман все пояснив З'єдналися армії коло села Орлівки. Петро дуже швидко дізнався про все, що сталося. Батурин оборонявся і чекав підмоги від Мазепи, що мав надійти, підійшов запізно. Населення було вирізане, а від столиці лишились закривавлені руїни. Карл II вирішив іти на південь, аби на свою сторону привернути Крим і Туреччину. Його агенти вже давно там вели приговори. Та поки йшли приговори, наступила зима. Військо Карла XII зупинилось у північній Полтавщині. Московське військо стало поблизу Морози того року були тріскучі Від них загинуло кілька тисяч шведів Хоч здавалось би, мали бути звичні до такої холоднечі А в лютому, коли морози були найсильніші Карл XII кіннотою почав наступ у глиб Слобідської України І буквально розгромив московську кінноту Яка надовго втратила свою боєздатність Та тут несподівано вдарила від лига все затопило водою, і наступ шведів припинився. Карл змушений був повернутися на зимові квартири, бо московське військо дедалі більше докучало армії, що там лишилось. Українське населення, тероризоване московськими військами, до шведів, як твердить, ставилось байдуже. Король видав спеціальний указ, аби з українцями поводитися добре, не завдавати їм ніяких прикростей. Істотної допомоги Карл XII від Мазепи так і не дістав, за винятком тих кількох тисяч козаків, які він привів з собою. Проте ранньою весною 1709 року на бік шведів перейшло Запорожжя, що його уклінно закликав Петро стати проти гетьмана. Врішивши хвилину вільне і завше опозиційне до гетьмана козацтво, завдяки тодішньому отаманові Костевінку, стало за Україною. Гордієнко привів на зимові квартири шведів три тисячі запорожців на конях, що дуже важливо, бо посилювало пошарпану під час зимової кампанії шведську кавалерію. Запорожжя в присутності Мазепи склало з Карлом XII формальну угоду, згідно з якою король зобов'язувався примиритися з Москвою тільки за умови визволення України та Запорожжя. Була ще надія на турків, та переговори з ними посувалися повільно. Розуміючи небезпеку з боку Туреччини та Криму, Петро зайшов у тим запорожцям і зруйнував січ над Чортомликом та фортецю переволочено, що обливище порогів, де Ворскла впадає в Дніпро. Це був близько чехід московського царя. Він винищив всю запорозьку флотилію, унеможлививши пізнішу переправу шведів на другий бік Дніпра після поразки під Полтавою. Цар Петро був вірний своїй тактиці. При руйнуванні чертомлика та переволочної, як і при здобутті Батурина, всіх козаків та населення вирізали. На початку травня шведська армія прийшла на південь і облягла фортецю Полтаву. Карл XII за всяку ціну хотів втягнути головні московські сили в генеральну битву. Московська армія, розуміючи це, такої битви уникала, поволі ослаблюючи шведів. Карл пришвидшував хід подій, бо розумів, що в разі успіху до нього відразу приєднаються турки і татари, можливо, і доньські козаки, а навіть сама Україна. Врешті битва відбулася 27 червня 1709 року. Наслідки її були фатальні не тільки для шведів та українців, а й для усієї Європи. Сили противників були на рівні. Згідно з підрахунками шведських дослідників, Карл 12 мав 18 тисяч війська та 30 гармат, супроти 40 тисяч московського війська при 72 гарматах. Українські частини були по обох боках, одні з Мазепою, другі з старем. тому до уваги дослідниками не бралися. Раніше з такою чисельною московською армією шведи легко дали б собі раду, та армія Петра була вже не та. Карл XII знайшов в його особі гідного противника Нещастя до того ж, хотіло, щоб сам Карл XII не міг командувати військом у день вирішальної битви За 10 днів перед тим він, об'їжджаючи місцевість, необережно наблизився до ворожих позицій і дістав серйозне поранення в ногу А тому здав команду генералові Реншельдові, котрий, як уважають дослідники, припустився фатальних помилок Шведи програли битву, втративши 5 тисяч вояків, однак решта війська Карла XII могла спокійно спуститись по Дніпру, втекти до Туреччини, але не було на чим. Флотилію запорожців потопив Петро. Наспіла погоня, і виснажена шведська армія капітулювала. Мазепа та козаки, яким вдалося врятуватись, втекли до Туреччини. Невдовзі Мазепи не стало. Він помер 22 серпня 1709 року. Небагато в нашій історії сюжетів, які б переважили за важливістю для долі українського народу ту битву. Весь дальший розвиток українського життя, передусім відносини з Росією, проходив під знаком трагічного кроку Мазепи. Також сталося, що свою ідею Мазепі здійснити не вдалося. Його ім'я було піддане анафемі. Але сама ідея не згинула. Попри все, вона жила, аж поки не знайшла свого втілення в події 1 грудня 1991 року. Роман Горек Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Андрій Вільконик Звукорежисер Тетяна Власюк. Київ, 1993 рік.